Evo nas poštovani slušatelji, želimo vam mir i dobro Sljedeći Krista stopama Svetoga Franje u emisiji Poziv u svijetu I evo nas u Asizu, a s nama je danas kako je i najavljeno Zoran Milić Hvala nisu si Marija, dobrodošao Zorane Hvala nisu si Marija, dobro vas našao. Pa evo, evo i ja sam tu. E, nekako se uvijek potrefi da za Dan duha Asiza smo nas dvoje da, u ovoj da. emisiji Franjačkog svjetovnog reda. E, evo Zorane, sutra je svečana proslava, sutra je taj jubilej zapravo se slavi 30 godina od, od prvog dana duha Asiza tog jednog izuzetnog trenutka u povijesti svijeta, ja bih rekla, ne samo crkve, a, a sutra je 16 godina, od a, 16. put se već proslavlja a, Dan duha Asiza na kaptolu u Zagrebu. Evo ti si sve vrijeme i urednik, i voditelj, i organizator. I evo ako neko nešto o tome zna, to si ti, Reci kako je to sve počelo, evo malo osvrnimo se, malo da, uh, evo, unatrag. Barem ovih svak... 16 godina. Evo svake godine, drago mi da svake godine obnavljamo. Zato što je to važno, zato što smo i Franjevci. Uh, tu iza svega stoji želja za mirom, a put do mira je put uh, dijaloga. Uh, to je doista bio povijestni uh, događaj u Asizu. Uh, on je bio šok za mnoge. Uh, mi danas to tako možda, možda ne doživljavamo. Ali da kontekst se... Kontekst tog trenutka. Tako, kontekst tog trenutka, zato što uh, tu su se okupili religije uh, koje su bile na različitim stranama, opterećeni politikom, ratovima itd. i tako dalje. I naravno da duha Siza ima svoj početak 50. godina kada je, kada je crkva se i poslije sa drugim Vatikanskim koncilom otvorila svoje prozore, svoja vrata. Svatila je da živimo u jednom pluralističkom društvu, da je svijet nije više tako velik nego mali, da su se ljudi ispremiješali, da, da, dakle ne možemo više razmišljati, dakle društva više nisu onako homogena, imate katolički svijet, imate islamski, to više nije tako. I da naprosto i da se tu mora nešto mijenjati i ta riječ dijalog je i kako dobila na težini upravo u duhu kad je, bio, kad je papa okupio predstavnike svih vjera, plemena. To su bile sve religije. To je, to je bio čudesan događaj religije s kojim mi nemamo nikakve veze. Ali kako kaže papa Franjo, ovo je naš zajednički dom. Što se to događa sa našim zajedničkim domom? Dakle, i živimo u istoj kući i moramo razmišljati da, da, da ti naši odnosi budu bolji, da ih izgrađujemo i da či, svijetu činimo boljim. Jer nas, ima puno toga što nas povežuje i ono što nas povezuje, što je bitno, od čega uvijek treba početi, da je da Bog voli svakog čovjeka, da je svakog čovjeka stvorio i da su zapravo svi ljudi braća i sestre. To nije nešto sladunjavo, kad se kaže braća i sestre. To je realnost. I taj susret u duhu Asiza, u Asizu, kad je papa okupio sve poglavare, molilo se za mir. Zato je to jedna proročka gesta pape Ivana Pavla II. Zato što je bio svjestan da se, tu, da se naprosto, ako se ne ujedinimo oko te zajedničke želje, da molimo za mir, mi ćemo uh, plodove uh, tih razdora kasnije takako osjetiti sljedeće generacije. Svi smo odgovorni i svi su obvezni, pogotovo kršćani, da rade na, na tom miru. Prije svega tu je molitva, ali tu je jedan angažman, tu je jedan trud koji svatko mora dati. Papa je napravio jedan veliki korak i mi smo nakon, evo nekakav, to je nekako išlo spontano. Duh sveti je. I kaže se duha Siza. Mi smo željeli da taj duh i tu kod nas dođe. Jer i ovi naši prostori su opterećeni u velikim ratovima. Teškim, mučnim. Mi sve to još dan danas nosimo. I nama je i potreban mir. I eto, nas nekoliko se našlo. Razmišljali smo. I netko je došao do toga da bi bilo dobro da nekako i u našoj zajednici, budući da je ipak to bilo u Asizu da je a u, a u Asizu je bilo zbog Svetoga Franje. I to je ta dimenzija gdje se uh, Svetoga Franje koj, uh, za kojeg znamo da je bio čovjek mira. I jednostavno htjeli smo da to krene i tu kod nas. Naravno to je bilo i prije, ne možemo sad reći da to nešto da je nešto, ali taj put dijaloga htjeli smo nekako kao franjevački svjeten započeti. U crkvi Svetog Franje. U crkvi Svetoga Franje prva uh, uh, Naša, naša prva ideja je bila da to ne bude na uh, nekoj višoj razini pres, visoki predstavnici crkava religija da dođu. Mi smo htjeli da to bude na vjerničkoj razini. Jer mi smo kao baza, Franjovački svjetonjet, to je okuplja vjernike i to je crkvena baza. Dakle, tu su baš ono male, to je jedna zajednica koja je htjela se uponiti sa drugim zajednicama, ali to, to nije išlo zato što naš Koncept laikata je drugačiji kod nas, a drugačiji u nekim drugim e, vjerskim zajednicama i nekako je krenulo na taj način. I da kako mi smo htjeli da e, produbljujemo e, e, to, to razmišljanje, da vidimo što je to, koje su to enciklike, što crkva o tome govori i nekako da razvijamo tu misao i da se uključimo, u, dakle, da imamo to iskustvo dijaloga. Meni je žao, nismo u toj mjeri uh, to razvijali kako sam ja to htio, jer to je teško. Ljudi imaju svoje obaveze, posao, egzistencija uh, i tako dalje. Međutim, imamo jedan kontinuitet, što mi je drago. Dakle, mi nismo toga odustali. I koncept duha siza od početka, od, dakle od 2000. godine kada smo krenuli, bio uvijek sličan. Nije tu bilo ništa nekih velikih promjena. Dakle, uvijek smo imali, dakle, gdje je svaki predstavnik vjerske zajednice izrekao svoju molitvu iz vlastite tradicije, slijedio je glazbeni broj iz te tradicije te vjerske zajednice i tako neko je, na početku je to malo duše trajalo jer smo uvijek imali tematske e, susre, dakle, bilo je, pita, je riječ o obitelji, pa je bila tema e, okoliš, dakle, išli smo za time da mi se ne slažemo u nema ne, puno zajedničkom u nekim teološkim tim uh, uh, razmišljanjima, stavovima, ali uh, kako živimo u istom kući na istom planetu, u istoj zemlji, onda moramo se truditi da to društvo kojem živimo činimo pravednijim, boljim. To tu svim možemo zajednički, kao što im, ako im evo, imate u svojoj zgradi, uh, želite da nam okoliš bude čist. Nećete gledati ko je tko. Dakle možemo se zajedno uključiti da naš okoliš izgleda, izgleda bolje. I tako smo nekako išli na te tematske susrete, ali smo poslije nekako ipak se fokusirali na temu mira, jer upravo, je li duha Siza i je bio molitva za mir. I naravno, mi smo uvijek uh, uh, naglašavali, i to je i u, i u Asizu bilo tako, da se tu ne radi o nikakvom sinkretizmu ili nikakvom rela relativizaciji vlastite vjere. Tu nekad dobivamo... Ja čujem neke kritike sa strane, nekako ti neki mailovi kruže, neki komentari i tako dalje, što me, malo mi je žao, ali dobro, živimo u takvom društvu ako ima pravomislu. Demokracija. Misl. A tako i de demokracija, da, ali to ne, to ne izvire iz... Dakle, mi, mi nismo uh, ušli u to na neki način da smo izmišljali nešto. Mi smo se držali ono što crkva govori o tome i postoji dokumenti, Nostra etata tata, gdje jednostavno se kaže... Mor, moramo se truditi u toj suradnji. A naravno, mi, ne, mi, mi se ne lišavamo svog identiteta. Nego da pače. Nego da pače. Ja Treba mi... ta identitet pokazati tamo. A ka, šta ćeš pokazati ako, ako ne znaš nešto o njemu, ako ga ne živiš? Šta ćeš pokazati? Tako je. Šta je tvoj identitet tamo među svim tim zajednicama? E, o tome se i radi. Jer kada... S... Šta znači dijalog? Znači razgovor. Razgovarate s nekim. I taj neki s kim razgovarate, vi njemu morate prenuti što, ono što vi vjerujete. Ili ne mora to biti razgovor o tome, ali u tom trenutku vi morate i znati svoju vjeru. E, može biti problem za onoga koji ne zna, pa onda može ući u neki relativiza. Ali onaj koji zna kome pripada, što je njegov identitet, njemu to nije problem. I mi se, mi se uvijek vraćamo na svetoga Franju. To je doista lijepi događaj, jedan predivan događaj kad je Franjo tišao sultanu. Dakle, on je išao sultanu obratiti ga na kršćanstvo. Pa naravno, ja želim da svi muslimani, svi ljudi cijelog sveta budu kršćani, ali razlika je u tome što kad je Franjo došao kod, zamislimo se kontekst, dakle, to je bio žestoki rat. Ljudi su, cijela Europa je mrzila muslimane. To, oni su slušali priče što oni rade nama. Oni su pak slušali što mi radimo njima. Dakle, nije bilo ni jednog onog osjećaja da, zašto bi netko volio muslimane, zašto bi o meni bio prijatelj. Ali Franjo je došao k njemu i ovaj je doživio kao prijatelja. I to je ključna stvar. Dakle, on nije u njemu vidio onoga, bez obzira što je Franjo došao njega obratiti na, na, na kršćanstvo, ali u njemu je vidio osobu prijatelja. I to je ona temeljna stvar. Ja nemam ništa protiv što mene musliman želi obratiti na svoju vjeru. Pa naravno da neko ko vjeruje u nešto želi drugoga činiti dionikom time. Ali mi ne smijemo prekršiti zakon slobode. Ja ne mogu nekome gurati lektimaciju pod nos i nešto mu nametati. Isto kao odnos muškarca, cure i dečka. Ako, ako nije taj aspekt slobode prisutan, da svatko slobodno odluči, onda tu nema više ni onu težinu. Je tako tako i u, i u tom dijalogu je dijalog je ravnopravnih. I tako smo nekako htjeli da, to, da, da tu priču, tu, tu ideju razvijamo. Sjećam se bio na, prvim, na prvom susretu je bio i pokojni uh, Jurak, pater, pokojni A. pater Jurak koji je bio čovjek isto krenut uh, čovjek dijaloga i i tu, tu je bio veoma. To se još odazvao na prvom susretu. Na prvom susretu, onako kako je bilo na prvom susretu, ja bih rekao to, to, je, to je svake godine tako. Dakle, tu su od protestanata, Baptistička crkva, Evanđelska, Evangelička i reformirana Kršćanska crkva. Islamska vjerska zajednica, židovska općina. Mislim da je. Poslije došla je Bugarska pravoslavna crkva, Makedonska pravoslavna i Srpska pravoslavna crkva. Dakle, to, su, to je uvijek bilo to. E, I mislim, mi nismo širili. E, dakle, u Asizu su bili i hinduisti, budisti, to, je, to su bili svi. Međutim, mi ipak moramo biti svjesni našeg konteksta koji je bitno prisutan u našem društvu. Dakle, mi ne možemo. I kod nas je e, to u crkvi. Dakle, e, to isto netko dovodi malo u pitanje. No. Ja sam, mi smo, ja sam naravno sve i konzultirao i razgovarao i tako dalje. E, međutim, e, sve te e, religije e, imaju u svom temelju Bibliju. To su monoteističke religije. Dakle, pa Zato mislim da to ne bi trebao biti u tom smislu problem. Evo, mi smo došli do 16. E, e, obljetnice. Sutra, sutra, sutra u, e, počinje u pola osam. U 19.30, naravno, Crkva Svjetog Franja na Kaptolu, koristim priliku da sve pozovem, da nekako svojim prisutnostom pokažu da, da, da nam je stalo dijaloga, pogotovo danas. Danas. gosti? Uh, gosti su, dakle, s nama će biti ono koje sam sad već rekao, mm. islamska vjerska zajednica, srpska pravoslavna crkva, židovska općina, oni će doći sa svojom molim. Dakle, svatko moli na svoj način i svoje tradicije. Dakle, nema tu nikakvog miješanja. Ono što je zajedničko, da pjevamo pjesmu stvorova Svetoga Franja. Što je lijepo. I poslije imamo zakusku, razgovor gdje se ljudi susreću. I to je ono lijepo, dakle, da se ljudi susreću. Pogledajmo Evanđelje. Evan, Isus se susreće sa ljudima. On sluša drugog što mu kaže. On razgovara. On razgovara sa Samaritankom. Dakle, taj razgovor je bitan, da se, mi, da se mi susrećemo. Ukoliko se mi ne susrećemo i radimo o distancu jednih od drugih. I Naravno... zatvaramo se u svoj zatvaramo mali svijet. Se, da. ali to me možemo još postati. Nakon posti. pjesme. Može. u svijetu. Emisija Franjevačkog svijetovnog reda. Poštovani slušatelji, evo nas nazad nakon ove prekrasne pjesme sa Zoranom Milićem i razgovaramo o duhu Asiza, o danu duha Asiza. Evo kako si Zorane rekao na početku, da je taj trenutak prije 30 godina zapravo bio proročka novost u crkvi zapravo, ja mislim i u svijetu. Evo, koje značenje i izazove taj susret ima za današnji svijet, za danas, za našu crkvu, evo, za naš grad? Govorili smo i o, o ovih 16 godina koji su prošle evo, kroz obilježavanje dana Duha Siza na Kaptolu. Evo. Da, evo, moramo pogledati gdje smo sad kontekst vremena uh, migranti koji, nam, koji dolaze u Evropu dakle očajna situacija u, u Siriji ratovi Dakle, kao da se... Kao da nikad nije bilo uzburkanje? Kao da nikad nije bilo uzburkanije. prije uzbur... tih 30 godina se nije tako činilo. Pa nije se tako činilo. Naravno, nekako je bilo ipak... bilo je uvijek ratova, ne može se reći. Ali, ali je... ne tako. Da, tako I nije bilo. I onda još i, ne znam, Međugorje, isto što kaže kraljica Mir... Oh, A, Marija je, želi je. samo mir, i onda dođe Asiz, mir, mir... Da, da, uh, to. Tu, tu puca. Mislim, svijet... Uh, Papa je rekao da, da jednostavno moramo moliti za mir, da je, to je naravno naš, naš poziv, ali e, kroz taj jedan dijalog. E, nama je e, dijalog jako potreban. I e, to je vjera je danas e, teško razumljiva ako, ako nema tog dijaloga. E, kako bih rekao, Živimo dakle, u društvu u kojem, s, dakle, kako smo rekli malo prije, nema više homogenih naroda. Međutim, moram priznati da, da ipak mislim da taj dijalog nije zaživio na to jednoj osobnoj razini dakle, kroz veće zalaganje da, da se razumijemo. Pogledamo samo naše društvo. Mi kao da imamo da države u državi. Mi imamo svijetove koji se jednostavno ne razumiju. Dakle, mi govorimo o dijalogu, ali dijaloga uopće nema. Nema ga ni... E, ljudi se zatvaraju, potpuno se zatvaraju. E, znali smo, znalo ste reći drugi Vatikanski koncil, crkva otvara svoje prozore, svoje vrata svijetu. Ja se bojim da to jednostavno zadnjih ovih godina, kao da jednostavno živimo u svojim svijetovima, svojim obiteljima, svojoj naciji, svoj, naša samo civilizacija. Naravno da je to važno, naravno da je biti najvažnije. Naravno da čovjek ima svoju domovinu koju voli. Ali svaka zatvorenost u to, ona mora uključivati otvorenost prema drugome. Slušati što ne drugi. Različiti svjetonazori. Da li mi razgovaramo sa drugima ili, ili ih naprosto ne želimo slušati? Niti oni nas, niti mi njih ne želimo slušati. I naravno da se tim zatvaranjem produbljuje, generira se e, zlo. Ono se generira, ono, ono e, pretpostavlja da čovjek mora uložiti napor i trud da, da jednostavno pronalazi put. Znamo, mi, mi smo nespretni, ja sam nespretan. U, u mnogo tih situacija ja kažem ono i što ne treba i što treba i... Ali da je dijalog put crkve i ona je to rekla svojim dokumentima i ona očekuje od kršćana da, jednostavno, da se jednostavno otvore svima. Neće ništa izgubiti na svom identitetu, dobit će ga. A izgubit će na identitetu ako se zatvori. Sve što je zatvoreno, ono gubi, ono, ono propada. Od toga treba bježati. Tužno je nekad kad se zajednice, bilo koja zajednica, ma kad se obite zatvori u sebe. Ne možete ni djete staviti pod stakleno zvono. Vi ga možete zaštititi. Ali on će izaći na ulicu. I ako on nema tu slobodu, on mora izaći vano. On mora ući u, u tu slobodu. On mora, e, moramo preuzeti taj rizik. A naš rizik je zapravo i povjerenje u Boga. Da će on ipak to sve nekako izvesti. I ukoliko nemamo taj pristup dijaloga prema drugima, prema drugim narodima. Mislim da ćemo u budućnosti imati velikih nesreća. Jer... E, taj, ako imamo tim na, na toj nekoj osobnoj razini, ako mi onog drugoga uh, koji je na drugoj strani, druge vjere, svjetonazora, ma bilo čega, ako mi već unaprijed u tom dijalogu već imamo sliko o njemu, tko je on, što mi mislimo o njemu, mi smo prekinuli ikakve veze. Koliko mi nismo u tom razgovoru, u tom uh, uh, dijalogu, uh, pokazali da smo ravnopravni, da se ne izdižemo iznad nikoga, nego da smo isto kao i svaki, svi drugi. Onda ima šanse da se otvore vrata, da se... I ljudi žele razgovarati, žele se oslobojiti, teško i sve, sve ovo pada. I mi smo danas na jednom velikom ispitu. I zato duha Siza ne može biti samo manifestacija. Zato nije to završilo u 1986. To je duha Siza koji treba zaživjeti u nama. A ne da se zatvaramo... I da, da, da naravno da mi moramo aj, sačuvati ono što jesmo. Ali ja smatram da onaj koji koji živi liturgijski životom, koji, koji je katoli, koji naprosto živi tu dinamiku zajednice svoje, on mora izaći van. Zajednica se mora otvoriti. Ako se ona ne otvori, ko, ko, kakva god to bila zajednica, to ne može dobro proći. To jednostavno ne može proći. Jer nema nepostojni niti status quo ili padaš ili rasteš. A rasteš ako ideš naprijed. Kršćanstvo, pogledajmo kršćanstvo Pogledajmo uh, Krista Koji govori, idite Budite sol svijetu Što znači sol u onoj teglenki soli? Sama po sebi, ona je lijepa, bijela Lijepo je je za vidjet, Ali ona nema nikakvog smisla Ako ona nije prosuta vani Ako ona nije uh, svugdje, na svakom mjestu Ne na jednom mjestu, evo tu smo mi katolici Šta smo mi katolici? Mi imamo, tek kad smo u funkciji Tek kada, što su bili uh, Često, često znam slušati kod svojih, bitno je zajednica, smo mi zajednica, bit će ovoga, bit će projekata. Prvi apostoli su se samo jednom vidjeli, kad su se motišli um, svako na svoj pitanje, da su se više ikad vidjeli, ali su ostali zajednica. Dakle, ne, bez te dimenzije uh, angažmana, zauzetosti za bolji svijet, da, da jednostavno se ide u sustre drugima. Uvijek imaš svoju zajednicu. Nikad se ne smije ostaviti zajednica. Nikad ne smijemo zaboraviti. Ja tu nam krećemo. Nama zajednica treba. Nam, isto kao što nam treba obitelj. Ali ako je to zatvoreno, to je propast. I ja se bojim nekada. Nekad mi se čini da, da imamo nekada i udruge i zajednice koje su dosta, dosta krute i zatvorene. I da to... Nije dobro. Kao da se bojimo. Čega se bojimo, izaći van? Ja? Bojimo se, da. Ja mislim, nije li upravo Papa Ivan Pavao II. rekao, ne bojite se. Otvorite te. širom vrata Kristu. Da, to se da mi, voli, njegova... mi ćemo to sve ponavljati. Papa da. je rekao, uh, zaveslajte, uh, pustite jedra, zaveslajte da. na pučinu. Dakle, šta to zapravo znači? Međutim, mi smo to na načinljeg razini. Imamo dokumente imamo sve. Se nas navodi da to činimo. Međutim, postoji distanca. Da, mi volimo papu. Mi volimo. Mi smo vjerni. Mi smo... Kad kažeš strah, pogledajte apostole. Pa oni su se razbježali kozećevi. I zatvorili. <laughs> kozečevi su se razbježili. Pa ko, o kome mi pričamo? Mm. Petar je, koliko je bio, tri godine sa Isusom. Isus je hodio po i kiši po vjetru, nijemo gdje glavu nasloniti. Čuda je vidio Prepao se, izbrisao. Sramota. Pa svako bi danas takvog čovjeka jednostavno rekao, ja vam nemam ništa. Ali Krist je imao povjerenje u njega. Tako Krist ima povjerenje u nas, a to se ne moramo bojati. Ne moramo se ničega bojati. Nema tog komunizma, nema te ideologije. Pa na ko nama može oduzeti ono što imamo? Nitko. Ali s tim što imamo, mi možemo sa... Jer nemam ja ljubav. Bog je ljubav ima jedan e, rečenica koji su skaže nikad ja nisam, uvijek, uvijek bi volio da čujem što kaže neki teolog kad skaže ma ne zovite mene dobrim, samo jedan dobar, Bog. Dakle, mi ne bi smjeli biti prepreka za ljubav koju Bog želi e, darovat svoju ljubav svakom čovjeku preko nas. Ja ne smij biti taj koji će koji će na neki način imati nekih obzira, imati nekih distanci, tako. Ako ja imam distancu prema čovjeku, onda ja i Bogu ne dopuštam da On kroz, kroz mene djeluje i da nekako širi tu jedan mir i uh, jednu, jedan, jednu uh, radost da smo djeca Božija na kraju, krajeva. Pa eto, uh, u tom smislu odmorimo se sad uz jednu pjesmu, pa ćemo se ponovo vratiti Duho asiza mo za mir i za mir za tebe mnoge piesme piewane. Za tebe many mnoge oči plakale, za tebe you, mnoga srca molila. Za tebe For you, my most beloved For you, many mothers were strangled for you Hvala Evo, nas poštovani slušatelji, govorimo o duhu Asiza, o danu duha Asiza. Sutra je, kao što znate, 30 godišnica od toga evo, proročkog povijesnog događaja, a sutra se u crkvi na kaptolu također proslavlja, proslavlja i 16 godina od istog takvog obidežavanja, ne baš istog, ali uspomen, jel? Pa evo nekako smo govorili o prošlosti, go, dotakli smo se i sadašnjeg trenutka i vidimo da je glavna poruka poruka mira. Mira, ta poruka mira i dijaloga. Zorane, evo vidimo danas trenutak u svijetu kakav je, evo, toliko je zapravo nemira u svijetu. Da li je moguć, da li je opće moguć mir u ovom trenutku e, i da li je moguć zapravo nekakav suživot uz sve ove razlike koje postoje. E, govorili smo e, malo prije ove pjesme kako se nekako zatvaramo e, svi u svoje neke male zajednice. E, postajemo samodostatni e, samima sebi, zatvaramo se umjesto da e, otvaramo ta vrata, da izlazimo na ulice kako i poziva Papa Franjo sadašnji. Kao da sada saj, taj svijet gledamo, zapravo se otvaramo nečem unutra, medijima, nekakvim slikama, internetu, nekakvim novim slikama i novim vidicima i prozorima, ne onim evanđovskim. Da li je moguć sad u sve te razlike zapravo da izađemo iz, iz, iz tog svog svijeta i taj suživot je li moguće? Pa ako neće biti suživota, na, neće ni nas biti. Danas se to može slobodno reći. Prije, priš, prošli stoljeća dogodio se rat, pa dogodili su se pokolji, ali ovo bi, ovo bi sad bilo katastrofa. Pa su se znali pobjednici i poraženi, je, pa bi da. svako zauzeo svoj teritoriji. Tako i kao... je, tako. Ali sad je to potpuna propast. Dakle, Aha. to je ono Da, ljudi su danas <laughs> vrlo paradoksalno. Danas je komunikacija nekako ono, svugdje komunikacija, Facebook, e, mailovima, Sude sv smo imamo postoji stotine prijatelja. Međutim, god je ta mreža ono, prisutna, e, ja mislim da ljudi su ipak... E, Nekad nisu bili zatvoreni. Zatvoreni, da, ja. to je vrlo zanimljivo, da. E, da, Naprosto, ovaj, te, ali opet s druge strane, ljudi su, ne bih htio, ne volim te izraze, nabrijani sa mnogim tim nekim političkim tem, naravno, i svi, svi to mi pratimo i sve ovo što se događa. Međutim, meni se čini da je ključan problem kada kad je reč o dijalogu da mi kada prosuđujemo druge, prosuđujemo drugoga bilo bila to neka vjera, svjetonazor, bila. onda od, po, idemo od političkog konteksta prema Evanđelju. Umjesto da idemo iz Evanđelja da malo analiziramo sebe, da vidimo da, da se pogledamo ogledalo kroz, kroz to svjetlo Evanđelja i da nekako uvijek se držimo toga, tog pristupa, recimo kada govorimo da su ljudi braća i sestre, mi to često govorimo, ali to je, stvar, to je stvarnost. Dakle, ja kada pristupam onome drugome, da li ja pristupam on je taj, taj, iz te, te vjere, iz tog i tog naroda ili polazimo od toga on je moj prije svega brat. On je moja sestra. Naravno da mi u toj komunik, ljudskoj komunikaciji svakodnevno ne pada na pamet da je razmišljamo na taj način. Ali tome se uvijek moramo vraćati. Kažu kad je komunizam pao onda su rekli neki da su oni kad koji su iskreno vjerovali u to, da se više nisu imali gdje vratiti. Kršćani mogu e, zabrljati puno i kroz povijest su puno toga zabrljali, tu je svašta bilo, budimo iskreni, ali uvijek se imaju gdje vratiti, to je Evanđelje. Dakle, Evanđelje je jednostavno tako da čovjeka mora promijeniti i mi se uvijek moramo nekako, kako kažu, vratiti na onaj početak. Dakle, ima to onaj evanđeloski žar. I to možemo kroz, kroz zajednicu, kroz liturgiju nekako i kroz taj dijalog da vidimo. Jel mi kroz taj dijalog prepoznajemo sebe, vidimo sebe zapravo kakvi smo, dali smo kada se čovjek nekako sam među ljudima koje poznaje, sve je to nekako lijepo, ali kad dođe u nepoznato, onda je nesiguran, onda Onda je očajan, onda, onda tek sad vidi zapravo koliko je zapravo on nije e, dorastao nekoj situaciji. Međutim, nekad mi se čini da smo e, kao e, igra, loši igrači koji se stalno žale na suca. Mi moramo ući u tu arenu života, moramo ući u javnu scenu. Ne moramo uvijek ulaziti e, bijući boji sa nekim tamo, nego jednostavno pokušati naći nekako neke zajedničke točke da se to izgrađuje. Kad je riječ o religijama, dobro, mi u Hrvatskoj ne možemo reći katolič, katolici su tu oko 90% ima katolika, katolika. Nominalno. Nominalno, tako da. Da, i to je isto priča za sebe, naravno. Koliko je realno vjernika katolika i oni koji su vjernici, s druge strane ima ljudi koji su pošteni, časti, ali nemaju to iskustvo vjere i tako. Ali dobro, da ne ulazimo u, u cijelu, cijelu tu priču. No, Naprosto, ja bih volio, barem i u svojoj zajednici, da taj duha Siza ne bude samo ta manifestacija. Meni je ona lijepa, ja, mi se ponosimo time. Ali ona bi morala i kvalitativno učiniti svo, svoje plodove. Dakle, Ona mora biti naše opredjeljenje. Koliko je ona to, ja ni, ne znam. Bojim se da je malo. Dobro, ali evo u kontaktu si dakle cijelo ovo vrijeme, svih 16 godina vjerojatno i duže, ali evo razgovarajmo sad ovih 16 godina evo, sa svim tim gostima vi ste se već sprijateljili ja, evo, vjerojatno se doživljavate i da, kao braća i sestre koliko je to moguće ja, evo, kakvi su njihovi odjeci? Pa gledajte i, i, ja to je opet jedna razina, dakle, oni su predstavnici svojih vjerskih zajednica i tako. Vrlo dobro bi bilo znati, e, to obi isto, napomenu, vezano zove duha Siza, mi smo tu uključili gimnazije. Islamsku gimnaziju, srpsko, gimnaziju Srpske pravoslavne crkve i našu biskupsku klasičnu gimnaziju. I dali smo ju nekako zadatak da, ko, da, da izaberu neki razred ili neke učenike koji će pisati o razlozima za mir. Dakle, htjeli smo da to ide da, da i oni na neki način promišljaju o tome, da, da kažu svoju riječ, da se uključe u to. I ovaj, dakle, onda mi čujemo drugoga. Evo, gledajte, ja sam rođen u Zagrebu ovdje. Ja, nemam neko, ja nisam imao iskustvo poznavanja, ne znam, ostimana ili... Naprosto nisam imao. I naravno da sam ja svoje staove o tome ono što, što mi neko nešto rekao, gradio na, ono, na osnovu ono što mi neko rekao, što sam čuo, pročito, gledao film na razne načine i tako dalje. Ali kada vi razgovarate sa nekim, recimo... I osobni susret. Tako, recimo islamska vjerska zajednica. Mislim, to kada vi upoznate u našu islamsku vjersku zajednicu u Zagrebu, to je jedna predivna zajednica. Kažu da je to najbolji model, ja mislim, u svijetu kako se ova zajednica integrirala u društvo, kako je ona je istinski prava e, muslimanska zajednica koja, koja njeguje svoju vjeru, koja promišlja svoju vjeru, ali koja je vrlo otvorena prema drugima. I on, mislim da, da je to, jedan, nešto, to jedno bogatstvo i, na, i, i nama isto da kad imamo jednu takvu zajednicu koja je otvorena da i mi budemo otvoreni. I međutim, nekad mi se čini ne, ne, ne, neovisno od ovoga što sam rekao, da se hranimo previše tim e, portalima, ono što si ti rekla anđi. E, i e, mi e, gradimo svoje stavove, svoje prosudbe na osnovu nekih informacija koje su poluinformacije, koje su stvar nekih e, želja, e, izmišljenih nekih e, fikcija i tako dalje. Mi uvijek zaboravljamo e, ono što nam crkva govori kroz svoje dokumente. Mi ne volimo činiti dokumente. Kada, kad neko kaže dokument Nostra je tate o drugim religijama, to je najvažniji dokument katoličke crkve vezano uz, uz druge religije. Da li je to netko pročitao? Nije. Međutim, pročita će recimo iz nekog portala koji, koji ima funkciju da stalno malo potpiruje vatru, i, a mi se volimo s time hraniti. I s nekim bombastičnim naslovom. I na... iz konteksta. I će iz konteksta i što će se dogoditi. On će onome drugom imati svoju sliku koju je dobio. On će naravno reći, ne, ja proberem što mene zanima. Da, ali kad čovjek je u što se umoči, to i jeste. I onda stvara neke za, krive zaključke onome drugom. I to je šteta. Ja kad vidim, recimo, na primjer, socijalni govor crkve. To su predivni dokumenti. E, od recimo radom čovjek od pape Ivana Pavla II. To je nešto toliko lijepo, toliko, ne samo lijepo, nego poticajno da mi razmišljamo o današnjoj stvarnosti da da prosuđujemo neke tu stvarnost na, na jedan što ispravni način. To je teško. Mi živimo u vrlo složenom svijetu. Mi teško možemo razumjeti što se to zapravo događa oko nas. Ali moramo imati neki, neku... Neku orijentaciju A to je prije svega evanđelje To je crkva koja nam govori kroz te dokument To je su načela nit. To je ta crvena nit Dakle to su načela Neće nama crkva reći e, ti ćeš raditi ovo Ti ćeš raditi ono što ne, ona ti daje neka načela koja će ti pomoći da ti sam promišljaš o tome. Neće, na te, neće nama crkva sad sve nacedati kako ćemo mi raditi, što ćemo misliti i tako. Ali ono temeljno stvar, da, da, se drži, da se držimo nekih etičkih vrijednosti, da, da stvari gledamo pravom, jer ti dokumenti su posljedica poznavanja i povijesti, ono što je bilo iza nas. Mi danas... Uh, Uh, mi smo obsidnuti, kako je neko rekao, sadašnjošću. Mi ne, nas ne zanima što je bilo prošlost, mi nas samo zanima sadašnjost. Ali uh, mislim da jedan ozbiljan katolik koji želi promišljati stvarnost, uh, ukoliko uh, on ne promišlja kroz taj filter uh, dokumenata crkve, mislim da može lako zaludati. On će biti uvjeren u svoju ispravnost, ali ja se bojim da, da to može biti daleko od ispravnosti. Pa evo, naša crvena nit je uvijek evanđelje i da. kako je i u pravilu Franjačkog svjetovnog reda je živjeti evanđelje, a evo, mi ćemo polako privoditi našu emisiju kraju, prije toga se kratko odmorimo uz jednu pjesmu. Hvala što Evo, poštovani slušatelji, sutra slavimo, kao što smo vam i govorili kroz cijelu emisiju, 30 godina dana Duha Siza, a sutra je također u crkvi na Kaptolu i proslava 16. put, 16. godišnica, manifestaciju, spomen na dan Duha Siza. Evo, s nama je Zoran. Zorane, rekli smo da ćemo je polako privoditi emisiju u kraju. Govorili smo vam u evo kroz ovih sat vremena što, što je sve potaknulo zapravo o tu malu franjevačku zajednicu na Kaptolu. Na čelu sa Zoranom, da se ta manifestacija, evo, nekako dogodi prije 16 godina i evo u kontinuitetu se održava. Evo Zorane pozovi za pozovi još jednom <laughs> za kraj to je zapravo jedinstvena prilika da, svima te, koji te nisu prilika. bili. Da, to je prilika. Mislim u, u, nemamo kroz godinu takvih susreta i barem koliko ja znam. I ovo je prilika da oni koji evo žele nekako doprinijeti miru, a možemo doprinijeti miru um, kroz molitvu, kroz susretanje pa neko, ako, neko dođe, a nije ni vjernik, dobro je došao, nekako da pokažemo da, da nam je stalo do mira i da želimo se susresti sa, sa, sa drugima. I da vidimo tog drugoga. Tako je, da, moraš da samo spomenu još, imali smo i tribinu u ponedjeljak, dakle, to je bio, to je dvodnevni program ponedjeljak-tribina s temom životnost duha, koja je život, životnost duha duha Asiza, u kojem smo nekako promišljali ono što smo govorili, gdje je danas dijalog, što trebamo činiti, važnost dijaloga i tako dalje. Tu je bio profesor Jure Zečević, imam Mevludi, FNDR Slani i profesor Tomislav Kovač oni su svako sa svoje strane uh, otvorili tu temu, govorili su oticima duha, siza i tako dalje. Ali evo, imamo već 16. godinu ovdje u Zagrebu, redovito kontinuirano, dakle, okupljanje uh, u Crkvi Svjetog Afranje sutra u 19.30. Pa evo, koristim priliku da pozovem svi one, svi one koji nam se žele pridružiti da, da dođu. Sutra. Evo, i što bi za kraje, evo, koje zapravo poruka e, i tvoja slušateljima, a i jedna evo sveopća poruka za Dan Duha size. Pa poruka je da, da put do Mira ide, ne ide bez e, toga ako isključimo dijalog. Dijalog je nužan i mislim da e, dijalog, znači razgovor, e, trud e, razumjeti druge, biti nekako e, jednako dakle, na jednakoj razini da se pristupa drugima i da gradimo taj mir, da se ne zatvaramo. E, druge religije imaju puno toga i nama dati. Oni imaju, i crkva govori da puno toga lijepoga izvire iz, iz, iz drugih religija i možemo puno toga naučiti. E, ne moramo se bojati, evo, zato pozivam da da se odazovemo u što većem broju, da molimo za mir koji je tekako i i potreban i kada vidimo sve o što se zbiva oko nas, imamo razloga moliti za mir. I da se ne bojimo. I da se ne bojimo. Evo, poštovani slušatelji, eh, zahvaljujem Zoranu, što je bio gost. Evo, eh, zahvaljujem Petru u režiji, i vama hvala što ste nas slušali kroz evo, ovih sat vremena. A do slušanja za mjesec dana u novoj emisiji Franjačkog svjetovnog reda, emisiji Poziv u svijetu. Svijetom, sam bez cilja i bez nade umoran od svojih rana umoran od mora lutanja sve dok me tvoja ljubav Bože nije dotakla sve me tvoja ljubav Bože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 Dok mi tvoje svijetlo nije, sve moje rastjeralo tmine, samo tvoj život mojo, Bože, bude hvala, nekad ti život mojo, Bože, bude pjesma koja nema kraja. svjetovni red poziv u svijetu pretvarati evanđelje u život i život u evanđelju